Ambulatoriora. Bai, san? Edurne horalda? Bai, ninaiz. Amaia zarazta? Bai, bai. Begira, e, bihar ambulatoriora joateko ordua daukat, baina bolantea e, ez dut atera eta behar dut. Orain e, medikua kontsultan egongo da eta atera dazu bai? Bai, bai, orantxe joango naiz. Ah, eta nire kartila hartu, bada espada ere, logelako mailaren gainean dago. Lasai, nire kontu? Eskerrik asko, gero joango naiz bolante hartzera, gero arte. Bai, gero Gero arte. <tusurra>